السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد نشكره الله سبحانه وتعالى وكتبت لي توفيق يا قيزا كفنج مزم تكف رمضان ونكتمش بخير نترجي سته الكو نعيد ينيا مافانيكيو نفرح ان شاء الله تبارك وتعالى رمضان هو نوقته ومزاويزي na baada ya ramadhan muslimu anatarajiwa kuendelea na ibada alizokuwa alizo akizifanya ndani ya ramadhan ndio maana baada ya ramadhan, ni moja kwa moja moja katika ibada za sunna zilizosisitizwa tumhimizwa kufanya ni kufunga siku sita katika mwezi wa shawal. hizi inaitwa sita min shawal. na hukumu yake ni sunna ambayo imesisitizwa kama sema mtume sallallahu alayhi wasallam man soma ramadhan, thumma atbahu sitan min shawal, kana ka siyam ad-dahr musliman kufunga mwezi wa ramadhani kisha akafatiza akapatiliza na siku sita za shawal, basi atapata thawabu ni kana kwamba amefunga mwaka mzima Ramadan inachukua thawabu ya miaka kumi na 6 Shawwal inachukua thawabu za eh, miezi ya mi inachukua thawabu ya miezi kumi na sita Shawwal Muislamu anadikiwa thawabu nikana kwamba amefunga miezi miwili na hiyo inakuwa ni mwaka mzima Hii ni kuonyesha fadla kubwa ambayo inapatikana katika inapatikana katika eh, kufunga siku hizi sita za Shawwal Na miongoni mwa fadla hizi ni kuwa Muislamu anapata thawabu zote hizi Miongoni ni mwafadhala hiji za Shawal ni na ibada hii ya muhimu ya saumu ya kufunga hata baada ya Ramadhan miongoni mwa faida za 6 Shawal ni wake kuwa naam nilifunga رمضان na endelea kufunga mwezi wa Shawwal na ataendelea kujitahidi katika ibada zake katika siku zijazo Miongoni mwa hikama ambazo kwa ulamaa hutaja hapa katika kufunga Shawwal ya kuwa kuna umuhimu ya mtu kuweza kuwa na nia ya kufunga siku hizi za Shawwal kwa kawaida mswala anapotaka kufunga sunna hata kama ni saa 4 za asubuhi saa 5 za asubuhi hajakula chochote tangu wa aamke E, akaamua kufunga aanze endelea na kufunga akamaliza siku lakini ulamaa wanasema hizi siku sita za Shawal ni muhimu mtu awe na nia katika usiku uliotangulia kama ilivyokuwa katika katika mwezi wa Ramadhani kwa hivyo tujitbidishe tuweze kuwa na nia hiyo باذن الله tabaraka وتعالى miongoni mwa mambo ambayo ulamaa wanataja katika kufunga Shawwal je ni sawa muslamu ambaye anadaiwa baadhi ya masiku ya Ramadhani e, aweze kufunga Ramadhan au, au, au aweze kufunga sita shawal, au ni lazima alipe siku anazodaiwa kwa sababu ya tofauti yana katika hili wale ndali yao ni qisa e, cha Aisha alikweki akilipa al, al, katika mwezi wa Shaaban siku zake na kuna wale wanasema la mtume amesema atakayefunga Ramadhan kumaanisha amefunga mwezi mzima kisha akafatiliza akapatiliza siku sita za Shawal huyu ndiye anapata thawabu ya kufunga mweka mzima kwa hivyo ni bora dada zetu hasa na yote ambaye ana madeni ya Ramadhan jibidishe kuanza kulipa yale madeni ya Ramadhan kisha hata kama uta deniza kulikuwa na siku nane au siku saba umefunga mpaka shawali kaisha baada ya shawali kuisha bado una fursa ukitaka utaendelea uta, uta, na kufunga siku zingine sita na inshaallah taala Allah subhanahu wa ta'ala atakupa thawabu hizi alizotuahidi hadi mtume wetu sallallahu wasallam kwa hivyo ni bora tupatie umuhimu zile somo za sita kabla au saum za fara saum ya fardh inabara tupatie muhimu saum tunazodaiwa kabla ya kuanza siku hizi sita za Shawwal na Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa atatulipa ya zetu Miongoni mwa mambo ambayo ulamao unataja hapa e, kuhusiana na kufunga sita shawali. ni kuwa je, lazima mtu aanze kufunga mubashara baada ya Ramadhan au asubiri siku tatu au lazima afatize na mambo kama hayo? Ukweli ni kuwa Eid al ni siku moja. Baada tu yaidi siku ya pili mslamu anaweza akaanza kufunga siku sita hizi. Na kwa kuwa ni muhimu mslamu kuharakisha kufanya ibada kule kufatanisha ukafunga siku ya kwaza mpaka sita, ni bora zaidi. Lakini mtu yule akaamua akafunga siku zingine, akakosa kufunga siku ingine, akawa labda siku mbili katika wiki na kadhalika al-khiyar chaguoni lako bora uweze kufunga siku hizi sita ndani ya mwezi wa shawal bidhn illahi tabaraka watacala na hata itakapokuwa atakapokuwa mwezi uh, siku na siku ya jumaa au jumamosi au jumapili bado waruhusiwa kufunga biidhnillah na Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia ata thawabu ya siku hizi za e, za sita kwa kuwa ukifunga ramadhani na, na siku hizi sita ukapata thawabu ya kufunga mwaka mzima insha Allahu ta'ala Miongoni mwa mambo ambayo hutokea katika kufunga Shawal ni baadhi ya makosa ambayo hutokea utasikia mtu amefunga siku sita siku ya saba atasema ya kuwa sasa leo ni idi yetu leo ni Eidul Abrar ni Eid ya watu wema siku ile ya, ya saba Shawal kwa sababu sikia kwanza ilikuwa ni na siku sita zimefunga siku ya nane inakuwa sasa ni Eid asama al-sheikh bin taymi rahimahullah wa amma thamin ash-shawwal alladhi yusammihuhu al-juhaal eid al-abrār fala asl lahu aw sukyanan ash ambapo watu kuwa ni ya watu wema haina asli kwa sababu sita haina funga siku katika shawwal inakuwa hakuna idi kama hiyo wala haina msingi vile vile baadhi ya watu huwa yaani siku sita za Shawwal lazima zafatanishwe si lazima zafatanishwe na zafunga siku zote na vile vile baadhi wanadhania kuwa kufunga siku sita za shawali ni bid'a na wala mtume hakufunga na hili ni jambo ambalo Sheikh Ibn Baz رحمه الله اناسمع هذا القول باطل قوله حين امسنج بل سكوزه سته سنة مسلم قد kuweza kufunga na vile vile kuna baadhi ya wa waslam ambao wanalegeza kamba wanapuuza kufunga siku sita na hawa na uduru yoyote na baadhi ya wakachelewesha Allah nitafunga wiki pili wiki tatu akishtukia ramadhan eh, au shawali, mifika siku kumna nane mfikaskukumnana eh, nane na ramadhan ina eh, shawwal ina lakakum alzikana hajafunga kwa hivyo tujibidishe kuweza kutoa na kuwa na mipango kabambe ya kuweza kufunga siku ile sita za shawwal ili tuweze kuchuma thawabu hizi ambazo ametuahidi mtume wetu sallallahu wa alaihi wasallam nataromba Allah subhanahu wa ta'ala atatatia wajazakum Allahu khairan